Abenduak hogeita sortze ditu gaurko honetan, ostirala da eta hau berrion albistegia duzue. Berriozari herriatiaren albiste eman kizuna, lepo betezen berriozarko auzo zaharria, saneste banen karira, jende andan aurbilduzen iragan abenduaren hogeita seian erri zaharriera, saneste ban dela eta antolatutako ekitaldiak ikustera edota eta hoietan parte hartzera. Haurten gainera berezia izan zen, bikendi etxe berria berriozarko bizilaguna eta eguzki plazako idea faltan genuelako duela gutxi du zelako. Hori dela eta txorizuri taldearen dantzaldiaren aurretik minutu bateko isilunea egintzuten haren homenez. Maiordomoen ere jendetza erakarri zuen. Saioa Okaña, Usu Egoni, Andoni Martin eta Mikel Sanze, Sanchez izan dira aurtengo maiztegrak eta pozik ziren egindako paperarekin. Azkenik botxa txapelketa azkarrearen finala jokatu zen botxategian. Neguan halako txapelketa bat egiten den lehen aldia izan zen hilaren e, e, hogeita seikoa eta antolatzaileek valorazio positiboa egintzuten baina botxategi berri baten e, beharra nabar menduzuten jokalariak ba, eta ikusleak meteorologiaren menpe egon egonez daitezen entzun dezagun pampi mailarin antolatzaileetako bat e, Bakarrik esatea e, e, Txapelketa hau e, e, nola behit historikoa dela zehen e, eta lehenengo neguko txapelketa da e, Hemen bildu gara hainbat e, gazte eta ez hain gazte txapelketa mugitu nahian Botsa jokoan mugitu nahian eta bizkoztu nahian e, Alunturatu dugu txapelketa hau, erakusteko bagaudela horatzean, jende asko, botxa jolasteko nahian, eta urte osoan e, jolastu nahi dutenak. Urte osoan jolasteko eskatzen dugu daletxeari e, botxategi estalia e, egitea egian. Tira behortxe genuen panpi mailarin eta beste kontuetara pasako gara. Laulaguna txilotu dituzte berriozarko taberna batean lapurre eta egitea gatik. Iragan abenduaren emeretzian foru zaingoak hogeita bat eta hogeita sortzi urte bitarteko laulaguna txilotu zituen ustez berriozarko taberna batean indarrez lapurtzea gatik. Miranda Ebroko dira eta gazteiztar bat. Foruzaingoak zaingoak eta abisua jaso zuen egun horretan eta tabernaren leioa apurtuta zegoela ikusi zuten kutsako dirua ere falta zen. Lapurretan impplikatutako autoaren deskribapena jasostean N berriunda berrogei A errepiderant zabiatu ziren agenteak eta hortxe topatu zuten autoa barruan lau biddaiari zihoa zen eta hoien urduritasuna ikusita autoamiatzea erabaki zuen poliziak, bertan, txanoak eskularruak mailu bat eta dirua topatu zituzten eta beraz lau gazteak atxilotu egin zituzten. Eta irrati honetaz hitz egin behar dugu orain izan ere berriozarko udalak irurogei mila euroko diru partida Onartu du berriozari irratia finantzatzeko Bi mila eta amairuko aurre kontuen zirri borroak ikusten den kantitatea da Eta udalak adierazi zuen iragan e, osoko bilkuran Beraz badirudi elduden urtean irurogei mila euroko saria jasoko dugula beraz gure eskerrik beroenak berriozarko udalari beste kontu batzuk ere aipagai izanen ditugu ausnarketarako saioak gaztelekuan abennduaren haikaz geroztik gaztelekuan hainbat ekimen egiten ari dira seksualitateari eta drogei buruz zeldu den abenduaren hogeita zortzan harretsaldeko seietan gazteok eta drogekiko harremana izeneko solasaldia eginen dute beraz gaur bertan gaur harretsaldean eta bestalde hilaren hogeita hogeita eta hogeita hamarrean berriz animazio eta goma espuuma jerra antolatu Dituzte urtarrilaren 20 urtarrilaren Laurako azkenik barkatu sexuaren gaua izeneko festa antolatu dute. Aktibitate hauekin guztiekin batera abenduaren hogeita rean amaituko den pelikula sorta bat ere prestatu dute. Eta egu berrietako albisteak ere aipagai izanen ditugu dalakain bat eki taldian antolatu baitu egun hauetarako, alan nolan gaur bertan e, riatsaleko seietan iluna antzerki taldeak eskuelan de magia izeneko lana eskainiko du aurrentzako lan saioa e, barkkaatu antzez lana, Gaztelaniaz eta entzunaretoan izanen da bi euroko prezioan Bestalde agriatxaldeko zortzi terdietan zine foruma eginen dute, bai azken ostiral guzietan bezala kulturgunean. Abenduaren hogeita amaikan berriz astelenarekin goizeko amar terdietatik aurrera aur lantegiak eta jolasak landuko dituzte ludotekan eta goizaldeko ordu batetatik bostetara urtezar gaueko dantzaldia eskainiko du trio euro orkestrak sankri Cristobal elkartean urtarrilaren bian aste azkenarekin goizeko amarter dietatik aurrera ludoteka zabalik egonen da berriz ere aurrentzako eta arratxaldeko seietatik aurrera ipuinkontalaria izanen da gaztelaniaz. Sergio de Andres izaneko ipuinkontalaria kuentos kontantes isonantes lanarekin hori liburutegian izanen da. Eta horri guztiari berio ozar urte bukaerako saio berezia gehitu behar diogun, urteari agure esateko irreio honek irretsaio berezia prestatu du Azken hamabil hilabeteetan gertatutakoari errepasoa egiteko Elkarrizketak eta musika emanaldiak iizanen ditugu besteak beste elkarrekin abesbatza, batza doinua musika banda eta marea taldea izanen dira taula gainean ninzordua abennduaren hogeita hamarrean izanen da igande honetan arritsaldeko seietatik zortzietara enenttz aretoan eta sarrera e, doakoa izanen da. Gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi da eta beti bezala berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko R pasoa. Egunean 8 etxe kaleratze batez beste, aurtengo lehen 9 hilabeteetan hori da, ba euskara utzean argitaratzen den egunkari bakarrak dakarkigun lehi nagusietako bat. Bestelako batzuk ere baditugu urkullu kiragarri du bi urte zail datozela eta ez dela sortuko lanpostu berririk, baina E, guretzako are interesgarriagoa da azpititu larrea. Jolanda Bartzinak aitortu du 2000 eta hamabia urte gogorrenetako bat izan dela, baina egungo politikari eutxiko diola agindu du. Eta bukatzeko hauna barmendu dezakegu berria egunkarian, babesa eskatu dute segikoak direlakoan zigortutako amasei gazte kartzelatu ez ditzaten. Diario de Notizia hartuko dugu orain eta hausien abarmentzen du uarteko berri paperak. Bere kudeak eta goraipatu eta murrizketa berriak iragarri ditu barzinak bimila eta Eta politika eta ekonomia uztartzen dituen beste albiste bat dakarkigu diario de Notiziazek. Upeidek sei delituren salatu ditu fiskaltzan banka zibikako amabost kontseliariak besteak beste goini eta asiain soka luzean e, izanen duen ba, afera, kaja, Navarrearena. Eta bestelako kontuen artean hause, IES egitera zijoanean atxilotu dute Madridarenako festaren promotorea. Bukatzeko Nafarroako beste kontu bat, lehenbiziko titularriarekin ba, zere handia duena Nafarroako gobernuaren eta murrizketen politikaren aurkako sumina are agotu eginda. Irumila lareunda berrogeita zazpi manifestazio izan dira urten Nafarroan. diario de Navarra hartuko dugu oraingo honetan eta hau da ba, edizio digitalean nabarmendzen duten lehrburu nagusiena Almerian baitutako 16 hilabeteko neskatoa hilik topatu dute bestelako kontuen artean hauxe osasun saila organo transplanten e, organo transplantuak xare publikoan hartzeko prest eta bukatzeko hau beren merkealdiak aurreratu egin dira Iruñeko zenbait dendatan Aux izan da, beraz gure kiosko digitalean aipatzekoak genituenak oraintzen, ba meteorologia kontuak aipagai izanen ditugu. Goiza fresko ez natu da berriozaren gaur eta belaino trinko batekin eta halaxe jarritzen du orain ere, baina temperaturak gora egiten hasiak dira, orain bertan zazpi gradu dauzkagu hemen. Berriozaren eta gora eginen dute datozen orduetan ere amairu graduko temperatura maksimoak izanen baititugu hori aurri ikusten da behintzat. Zeruari dagokionez, kionez, ba, egun osoan zehar estalita izanen ditugu. Hauz izan da dena beraz gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari retiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.